kur burimi saj është i pasrë, kur përdërimi saj është i drejtë, kur ndikimi saj është i duhet të këpersonit, barëtë si kësa editorije. Në anën të të tërë ka njerët së të së të kanë betur në tërë informativë, në tërë të diës, nuk e ndriquar me djenë e vërtetë. Andaj, kanë betur të humbur, kanë betur të devjuar, kanë betur të pauzëzuar, dhe rrëmësh nga kja,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 Se ne ju kemi kryuar këtë, qëka nënkupton kjo këtë? Që të bëni qëfar të dani, të jetoni si të dani, të sileni si të dani, të shkani ku të dani, të hani qëfar të dani, a me ndua se kështë është jetë? Kjo pëytje nuk është për të nga pëytë Allah a zë gjeluje qka, qka po a mërmenja juve. A ja bujmë kështë jetës? Nuk është kjo për të nga konsultuar Allah u neve, se si po e dëshirëm në jetë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 Menduar, dhe krasa i keni mënduar u anë kum i lejna latur gjaun dhe mëndua se nuk keni më u këtët e ka Allahu azo gjall a kështu keni mëndu? Fa ta'ala Allahu el-Malikul Haqq I lartë qoftë Allahu I pasër shtë Allahu nga qdo e mitë dhe qoftë se ju mëndon i kështu Si mënduat? Allahu ju ka kriuar pa qëllim ju jo vëllë me qëllim e mirë pra dhe qoftë se Allahu nga ka kriuar me qëllim të saktuar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 e ne duhet të ndalë me të mendojmë, shkoj një vit, shkoj një pjesë e jajtës ton, a dhe një sa ditë kanë shkua për këtë vitit, shumë ditë kanë shkuar, 12 muajtë pëllot kanë shkuar, a nuk duhet të ndalë të besimtarët të shikonse, kë metodë e të mendojme të tim, a është produktive, a është në shërbim të këti qëlimit, a po duhet të ndraj metodën e mëndimit, nështë ta mentalitetim gabem, ka defekte duhet të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 Të çfarë këto duhet muslimanit të mendon me rastin e këtij viti. Aiu jo njëzë na'udhu billahi Allahu na'ruhet. Në lehtë që festojnë gabemer vit në ri, që kemi pas, domethënë paraforisht një muhë gjys që do të vijë. Njerëzit në vënë në natën e vitit të ri, të llogaritin vjetën e tyre. A jemi mirë na ku po shkojmë na? Ata po atë dehen. Ata po atë natë, dalin nga veta e tyre. Nuk kanë veta e tyre. Në përse tash, ajo keq ka bëdë, në qëfar dhullim njëra, nuk ka të bëjmë musliman, nuk ka të bëjmë musliman, nuk ka të tasmë nga që ka thot Islam për vit nëri, kërë vjekua, por tash duhet të temse, duhet të përdorim këtë, nështëta, shumica për neve nuk e dim se në këto ditë jemi duku bartë për një vitë, në një vitë tjetër. Jemi duku bartë nga një vitë që ka shkuar, një mi e katërqen e tridhjet e tri vjetë, ka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 Andaj, edhe kjo është pjesë e meditimi tonë. Une po e shënaj edhe një vitë që ka kaluar nga Higjireti Muhammedi S.A.S. Që ka dimna për Higjiretit? A jemi ullur, dëbisë të dojmë për Higjiretit? Të flasëm se si është përngull përgëmëri S.A.S. Kush e ka shoqëruar në këtë Higjirat? Meditim në së qërtja. Andaj, Allah u Gjallewala kështu në apyët, e fe hasi pëtom, a më A kështu për është kënë menja po? Se, abe thënë në një. Rësështë kemi ardhë, jetëto sa të munëshë, këna që sa të munëshë, se kur desë, disa njerë, kër desë, se do një edhe më hodhë një mbeturina, s'ka më kur që më asaj, subhanë Allah. Jo, jo, nuk përfunda një dhe gjë me vdekje. Jo, vëllaj, me vdekje në njeriutë,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 që tri-katër vetëm të thonë, do t'ja fillaj, do t'ja fillaj, shikavla e në ruar, po shkojnë vjetë dhe ti endejime të njëjten dilemë, do t'ja fillaj, do t'ja bëj, kur më? Ta është vendose. Jo, nuk do t'më zhenë me viti të të tërë, pa filluar me falë namazën, nga se e kam prëvu me këtë avaz të vjetër, me këtë dilemë, do t'a, do t'a, nuk pa prëdhanë vepër, nuk është edobeshme, jekë kë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 Kemi qëndë është uh, ata që kanë penguar tjere duke u falur, të pendojme të kallahu azo qenë. Kuj do që keme u padresi? Të fillojme me të shikojmë. Paramendam me vdek njeriu e këto padresi në lisën e ti. Qka i thëtë allahu azo qenë? Ti nuk e vepra me shpagu padresi në të ndë. Këse ty vepra të tuja duen për ty, Pra ndaj, feja thot, nuk është nga pyt, e qka thot feja për vit në rritë muslimanve? I thejme se feja thot për këtë vitri, logareti e vetën tëne. Re shikoj pun të të uja, këqyri vepr të të uja, këqyre gjuën tënde, shikoj e silën tënde, kontroloj e edukatën tënde. Këtë thot feja për vit në rritë. Në këtë thot feja për vit në rritë, me e mu, shtavëlinën, me, me usime, me ndryshme, me, me, me e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 Bartë me vete një regjisër të veprëve të ti. Unë duhet të abë një pyjtë të ashtë. A je i knaqër? A po a je i knaqër? Që me këtë regjisër të takoshe Allahun sënë të? Jo, jo, jo, ka dalë, jo, ka dalë, ka dalë, që Allah së është dukua për me dhekë. A na pyjtë Allahun eve? Të këshë mënda se të folit për vdhekën është, po ojgjë, mësëna dekura ja, mësëna mërzit. Jo, Allah, nuk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 Ato ka shkuar të ka Allahu Gjellewala, si kur që ka në hadith, pejga meri s.a.s. Thadë Muhamedi s.a.s. Se Allahu Gjellewala ka ngarkuar me lajke, me një detyur, cële është të detyur, që ato të vinë në mëngjes, pa onë sabah, mëngjes, të vinë, dhe të shrikojnë që farimi duke përë, në përësilin, deri në mazën i këndisë.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 Pra lagjën le uallë në garanton, se në qovë se në dërmarim hapa konkret, nuk në bën hor dit në gjikimit, para mënda, më laj ndërruar, mëtë ndërruar, këto raporte më uledzu para familjës tënde, qëfar kërë kërë bërë. A të kënaqë? Elenë më uledzu para, para mahalës tënde. U, uh, edhe më të merë. Paramendo më uledzu para qytetit të tënë. Këja bëtë mirë, s'ka vena që të mërnu mu. Paramendo më uledzu Filoni këtë ditë shto bëjke. Pse bëjse? Allah të merë para njerëzë. Allah nëhebë mundësin që mësë të ndohet kjo. Nëhebë një mundësi. A ndaj duhet që në këto ditë të rishikojmë edhe një herë e vetën tonëse. A duhet me këto produktet njëtë atë vazhdojmë? Dërsa po dëshmojtë se këto pa e bëjnë të rektinë tonë me Allah në të dështuarë. Dhe që është bën trektiti me malë që ta do është të trektin? Që është bën? Një njëri. A është trektar i menqën, a i thot ti trektar i shkath, i, i sukses shumë, produkte që nuk janë mundre, koshë si blenë. Telefonat, përshamë që janë të, të, të serive, të jetë vetra, a i shkanë investonë të të, të vjenë blenë shumë, koshë si a blenë atë? Koshë si a blenë atë? A i këtë vetë e ka pasë nuk janë shq Uti ashit, da po ja e moshë me seri, me me me telefonat të kësaj seri e mbushur, e mbushur. Daj këtë vit apo ka kalkulatorët, e eh, i kam bler vit ne kaluar 100 eh, paisje nga ky lloj, këtë vitet 1 200 lira i blej. I themi dialog, tose po mund të mishit. A duket ky njëri më aq, jo më fali më aq, po ky ky xandalo trektin. Po çfarë themi?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 tjetër e këmë gjithë kështët, raportojnë për Allahot a të të gjithë. Ndërsa këto raporte, ruhën, ruhën, si kurse faraoni e kapyt, Musën Alehi Sam, këtë i ka thënë, Musën Alehi Sam për zotën me adhruën, të nuk e zotën, do të adhruat zotën, Allahu, kriusi gjithësis, qëfarë tha faraoni, fëma balu lë kuruni lë ula,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 pas atyre që pëndohën të këlloha zërë. E qëshë është pëndimi e zëtë? Me thë nuk pëndoha, po bëjnë kjaqë? A vë qëshë është? Ja. Illa men tabë, o amëne, o amëne amëne salihën. Ata që janë pënduar, e përmirësojnë besimin në Allah në që... gjëllë e wala. Dhejtje ka menduar që, edhe mësë mu fali e fali Allah në gjëllë. E zëmën e pasë me pasë. Gabimishtë e pasë në pasë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 se ka ardhë, e ka shku, të ka gjithë që s'po falesh. Tash e pendu, e këthy, besën, ke fillu më falë, ke pendu, e këthy të ka lau, kello në haramin, apo? Ajo, ajo fletë që ka ardhë zëmët, Allah je përë dhe dhe të shkërune se është raportu për të për Kur këjame, që falët. Po shumë falë dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe që në falë atër, apo tërqe fletë kur delë, Allah, Allahun në falë, qa që në atër? Kur të shikajsh? Nisë no, të pesë nëntorë, nëtë të pesën, filon e ka falë drekën e këndin. Po që në falën e? Regullar, e kënë andru raportin për shkak se ti e këndu raportin me neve. Kush e ndërën raportin me Allahun, e ndërën Allahun raportin që është raportu për te. Andë e kjo ku është të mendojmë, nalë dhe mendojmë.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 Ël logarit 100%, ose tek tia ka 100 milionëshë. Sos gjoht logaritë ato ka dal, ka dal. Jo. Mos e çog këto ku e ke çu këto? E kjo pse u bë këtu? E pse këtu? Pse më 100 euro ke bler këtu? Ka mbet me 80. Ai ta lësh shpirtin ai arto ku qpras. Çdo cente kërkon për teje. Sos gjoht logaria e tregtisë një vjeçare që duhet ti raportosh te partnerit tonë se ka qesh fitu këtu ka ndodhur, ka qesh shpenzu këtu më rad. Tu at ku?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 nga kështu të logaritimit të ndërmë. E qësë kështu logaritim? Në shfaqen në disa defekte, produkte që i qujton e, produkte që nuk duhet me vërdu me bua të rektimu me to. Lejmo! Zemënsojat produkt, dhe thuin vend të ti do cilin produkt të ri, që tjetë të rektimu e sukseshme. Vëllahi tjetë të bua të rektimu me Allah në zë gjelë. Po të rektimu me malti, Allah s'u nja shetë këtë aparat, Allah s'zblenë aparat. aparat api n Et ju jesh bën atë tim Allahu geleuala. Ai na e, e ka lënë shpirtin. Apo, edhe thotë kit mall tamin ka trop, kemali Allahut është është i jamë kë. Trupi jam, spirti jam, është i Allahut. Allahu thotë, "A bënni marvesh mes me mes e rubien. Pozotim, çash kjo? Kë trop, kë spirt taku me don? Apo, shlyzai edhe lade duke ma dhëru mu. Nëse ti këthe bën und paguyti. Po kë mallit të zot, ai do ne konzë sikurse me kon mallit. Ti ma bën të pastër und paguj për ta.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 C'është Allahu bet dilullah yondron ja zoti yondron ja se yiat veprat e këqia që kanë bër uandron me të mira sikurse kanë disa ulemat e tafsirit kanë thonë e gjën në veprën në listën ku ka pas veprat këqia e gjën të mirë për këkon këto se ku bëh Allah ja që bune ditjetër ta kenë shkrua këtu në dy vana e kanë shkrua e shkruajmë na kujtojm te e ke bovesh me një vën na kenë shkrua në dy vana shkruaj edhe këtu edhe këtu jam unë nuk kët me bërë. Më shirë Allah o gjallu ala, më begatia dhe bujaria e ti. Pra ndaj, një njëni ka thonë, Fudali ibnijadit, së një komborë gjeshët dhjetë, dhe, disi së jam i knasë dhësha me t'kallume. I ka thonë Fudali ibnijadi, të që gjeshët dhjetë dhjetë dukej s'ka Allah o vazogjel, të që një gati me arritë, të që një gati me shku, me qelë të të ture në që ka ki bo me ledzu, u të meru njëri nga se dint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 feje kërkojnë pëjneve kërë ndrojtë viti, apo të ndryshojmë edhna për të mirë. Këj djetarit tha, ahsin fima te bëka, ju gëfer lëke fima meda. Par mirësoj e atë që të kam betë, ta falë Allah që ka kalu. Andaj, do shte e që kam betë, shikuj në ruar, mëllaj, komë më mundësit jetë shumë më pak se e që ka kalu. Shumë më pak. Aja që kam betë, mundë jetë shumë më pak se e që ka kalu bënqofë se ne e përmirësojmë dhe këmgurim këtë përmirësim dhe insistojmë që gjithë do ditë për neve të raportohet të kë Allah Gjellewala raportim që nga gëzën neve në këtë dunia dhe mbotën të të tërërën Andaj, atëherën këtë rast sa do që i shkurë do tjetë kjo përmirësim Allah e le lem sa është i shkurët Në ajtë se nga kam betë do tjetë i mjaftush me garancën e Allah Gjellewala për të shly dhe p Andajllah subhanahu wa taala që na përmirëson gjendën tonë, na përmirëson zemrat tona, na përmirëson veprat tona, fjalët tona. E lutem Allahun e mëdhënuar të përmirëson raportet tona me Allahun xhëlalual. Dhe në kuadër të këtij përmirësimi, të përmirësohen edhe raportet me vetë. Të duhemi për It Allahut, e të ndihmohemi për It Allahut azhjal, e të respektohemi në emër të Allahut, që i riu të respektojnë vjetrin e i vjetrit të ambshiron të riun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 Urnëni kush për në lemrod? Salam alikum. Aleikum, salam urtulloh. Kam dy pytje, pytje e për është. Që kam e ndërni për ata njësë që duk falen dhe nuk alëgjërojnë, nuk një nësë njëritë vetarisë si jam, dhe ku i shohin njësë të shkun gjami, oh. të shërën në këta hajbana. Pytje e dytë është. Ka njësë që i falin për zhoktët, edhe minun që kanë në shkun gjënës për fokti So, në veqivali për zhokët, kështë dhe me thamë që në jam kandidatë për gjenët. Që është falen e mendojnë që ka me shkun gjenëm? Jo, fa, falen e mendojnë që ka me shkun gjenëm, nuk mendojnë që ka gadime njët që mund me shkun gjenëm. Po, po, po. Ta, që në atër në njërë. Në atër në në njërë. Shënë këtë në ruar, dhe mund kjo është veq filimi i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 Kjo dhëtë me mbejtë me thime sallahu të të zhugjel. Ajë nuk, nuk falet, nuk agjeran, që është e ti personale? E jonë është të kshilojmë, e jonë është të... Uh, nëse mundë të të qurtojmë, të kritikojmë, se jo, të të rikim vërrejtjen, por, qëfar bën Zotin me te, në nuk përzihim e ja aty. Por asaj nuk duhet përzihet qëfar bënë të tjirët. E se fatkisje dhësë njerës vërse mundohen me embullu të metë dhe lëshimet e tij timbulojn duke u tallë me të tjerë. Allahu xhallahu wala flet për këtë kategori të njerëzve. Se kush kuin në xhehanam do të pyesin ku janë ndonjë njerëz që na utallshin me ta. Ku janë ata? Ase Allah xhallahu wala do tregosë ja shi kuj inni jazaytuhum al-yawm, nëse do i kam shpërblyer ata për sa e ndurimin që kanë posed. Nëse talllesh me ta, nëse apo, po vallahi do të talllesh nesër, do të bëhesh i tallur nesër. Kur të shohësh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 është më, kjo është krem, kjo, është krim, kjo është gjuna vallahi, ndoshta shpesh herë edhe më i madh se vet gjuna e çedit duke i bërë në zbatimin e mos zbatimin e urave të Allahu xelallahu ala edhe në mos largimin nga mëkatet. E dytë, do thot, falë mendoj se kam më shku ngjat. Njeri që falet duhet të pasë mendim i për Allahu xhel, se Allah ka mëshpëri për kët. Por juhet kjo më iaftuosh, më në falna e tash fol çka duhet, bëj çka duhet, ka, dush, ka dush, ku duhet, se onë tash jam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 Kemi në telefonat, urnën e? Selamu alaikum. Aleikum, selamu. Disha me të rrashënë, një kytje kështu kërë po falja, po jëmë vezë dësële nëse për da bëjnë fanje të ajeteve të të najësurës. Kështë që po frikona, se nësë të më pritë të të më frishtë të nga mazët, po e për frikja jetë në bisoha e, disha më ditë të gadoj. Edhe disha me në tonë një këshilë të vogënë për femla që po bëjnë shum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 në masë të sabahot, e ka këndu edhe në reqatën e parë, edhe në reqatën e tytë, surën i dhe zulzilletil ardu zilzaleha. Pasta e ka ndonjë të ndryguar isa o sëllëm, që ta natën e ka kalu me një ajet, duke e kënduar, duke e qatë, duke e medituo pa atët. Dhe nuk prishpu me përshit ajetin qësë është me këtë qëllim, por të shëndrot në vezvese, të shëndrot në, në një lej friket pa qëndrushme, ti lexon namaz a jete dosuret qe din sigurisht qen mir. Para kulhu wallahu ehad mirash. Etas kesh me ka dal a thash de mir e po kthene kulhu wallahu ehad. Pastaj nje jo kso vezes mas boshto. Ktu en vezvese te shejtanit. Ti thush kulhu wallahu ehad the. Ne mos e fut veten ktu dilema, ktu vezvese, ktu cujte te shejtanit, ngan se gaban atheren kte rast kur si perdjije e cujte te shejtanit ti e persrit a jeten disa. Jo kushtum se përsejt, por ndërto bindje, kam thon mirë dhe vazdo me tutje. Vazdo me tutje. Dhe mos ju përgjigj çështjes se ke gabu, skagbu, ju s'ke gabu. Në rregull eki. Në çonse, në dëgjon vetë se ke gabu, kthyer. Po se dëgjon se ke gabu, vetëm po duket, vazhdo. Vazhdo dhe mos u kthë në përgjigje atë pa pa nevojë. Ato që doim mbulu, po nuk kam përkroën nga familja, ka voj për këtë çështë hare. Nëaj që ato që nuk kam përkroën nga familja, kjo është provë për to është prova po pa do që të qëmësh provë mirë po nuk duhet kjo sprov me gjunzu me shprapse apo shas pomnim babas pomble nona po edhe nua gjyshja apo marritë daja valla axha si ka tani punë mirë me mua këtu na brenguosen po këtu është prova mas përkroja familjes qëndrimi jo adekuat i familjarët on përballë veprimeve tona që kanë të bëjnë me zbatimin e urdhrave të Allahut Azhjal është pandevëshçiçuse mirë po pa, nuk duhet të jetë kjo a, një lloj arsye timi për mosë batimin e urën të Allahot Azjall. Të një aftanë si përkrahia Allahot Gjallahu Ala, të një aftanë përkrahia shpërblimi Allahot Gjallahu Ala, të një aftanë përkrahia motet e mbuluara që janë të mbuluara, dhe mbëshët në Allahot Gjallahu Ala dhe mbulahu. Kemi telefonat, urnane? Selam Aleka. Aleykum, selam. Po, të dhë dhë dhë dhë dhë dhë dhë dhë dhë dhë dhë dhë dhë dhë dhë dhë dhë dh Këta është në të majete nga majtë Ramazani, në tri mokra të faljën pa që të fahtu e nona. E për më dutë në vodoha për ta, a ta më dutë javë që baba ka faljë nga mështë? Po, e shartë, e shartë. Edhe një pytje që ka më më si. E në atëm e dutë që o dekë baba, një anë e si ka një dritë shumë a madhe. E që daftë ta një vetë, shka mëllë të më kërën e dritë a madhe që uko një një një një shumë Një dritë shumë shumë e madhe, natën, natën e dhjitë beke, s'pozdej, s'ashtë dritë e poqishme që vartë, që vë tëverë në në në kërëquqë. Në në e ka po në ondër e drita, po? Po, jo, jo, visua i kam që e si, po më ha në gjonë. Po, po, po. Po, po. Faj, salam alejka. Alejkum, salam, t'la vërket. E para, pjutje thëtë, baba nuk është falë, për ka gjëru, atash, doon, të se kuptu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 Apo bërë bon në thomër shamu nëse ka gjëru ose nëse nëse ka bodi qëka nga islami, është musliman. Edhe dyt, në përë përë përë uh, haditën e tega mirë dhe në islami që të fatë, uh, kërë ndokush nga ju, uh, kërë bërë në sejtë dhe mos dhe të gjëndzojtë si që bëndirja për letit dhe ndosë duar para gjënjive. Si pas djetorë që është në sumin në ebu davutit. A është prej haditëve të sakta, a jo, Allah i është për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 njëri u të bën një vepër të caktuar dhe në bazë të asaj të vlerësohet besimtar apo mund të bën si ndonjë obligim të ajetë të mjaftueshme për të qenë musliman vepra të domosdoshme edh çunuk vepran thatu në besoj po kurse bën hiç padoshimse imani thjesht një deklaratë thjesht e paqëndrueshme ai që ka besuar Allah xhalla wala domosdosh duhet kry ndonjë obligim pastaj cilës është ai obligim që duhet të dëshmohet përmes të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 Ajrimi i tij është dëshmi e mjaftueshme për për të pranuar besimin i tij. Por ai ja pastaj llogarit dhe përzi për çdo vepër që e ka praktikuar. Dhe mendoj që ky mendim i dytë është mendimi më i saktë. Njeri duhet me kry dhe Allah Ta kry një obligim ndaj Allahut xhallahu ala. Të kryej një obligim te Allahu për hir të Allahut. Nëse ka një njerëz për shembull që uh, i i respektojn prit, respektojn pritmërs obligativ, i respektojn prit i mbikëqyrin prindërit apo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 Qy është më smilion në shpe? Po dësë, më smilion, përshama onë jam e, e martume, e më kapon që me bo këtë pytje, se përdo të se edhve shtonë e du mu falle dhe në shpitane, e kështu që përdo të kam drejtë më smilion në shpe nëse nuk fallesh, e që ta do shta me tytë, a ka drejtë baba, më smilion mu në shpe në më shkuet nëse nuk fallna. E qartë, e qartë, në shoda merë përgjitë, në shoda.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 Pse baba kaq rigoroz? Wallahi për kurrgja, vetë baba e ka kuptuar se sa është namazi më rëndësishëm dhe nuk ka qef, bie aty më konjato asfalt. Thënë i ngrahtë nuk ka pushtet, nuk ka fuqi atë. Thë të bini është të tuaj normalmës me një shpi falët. Ai për këtë arsye e bën. Një, një, një lloj presioni nga ana e ati, po presion i mbushur dashurie, jo urrëtia. Ai nuk të urrën, pse stën me të spija. Wallahi nuk e bën nga urrëtia. Nuk e ka baba që zot me ti pa shtë të slemit të spija. Se ka për këtë punë.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 për namaz. Për më gjithëta nëse baba ndoshta ka ka dërgon ndonjë hap, s'po them të gabum, përndryshe, jo bashqëllum në këtë rrym që më spekton me një shpehet, kësaj ai just fault e ka gjendur mësti më së Allahu xhela hola, po jo më smelom hi të shpia. Për, me për më gjithëta, po do të themon që nëse baba që i vjetër këtu më radh ka mujtë më dërgon një hap ndoshta, ndoshta jo shumë qëlluar. Nuk duhet kë me me me me, me kriut të, të, të ndonjë irritim, ndonjë uritje që s'mblem më sku, jo Wallahi po duhet me lidh të më me thon se çikat shumë pëmndejë baba. Nuk i më kuptou që dashuria e të babas tonë ai të vallaj kur derisa të dësh për Allahxh dhe valla dhe shese çfar çfar punë e madh është fal namazit. Në çu se fillojmë me fal namaz. Kimë pa ditën e gjykimit kur Allahu të shpërblim për këtë namaz se sa të mirë ta ka dash baba. Bele do thush, ka kaqon mirë, jome më të mënon të spija, po edhe më mlid dikon desa të falna. Sa sunë kuptan që pado shem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 Kjo është ma e litë të kuptojmë. Se së të kapim për detale që jenë të panevojshme në këtë rast të mirë me to. Allah dhe në masë mirë, kemë një telefonatë, urnë një. Selam alaikum. Alaikum, selam, artullam. Kam të të gjithë të rjuve. Po? Të të gjithë parë është më e rëmqeshëm në amazëi, apo e gjerimit. Po? Të të gjithë është në internet, e kom të gjithë të të shdoj e Profetit Muhammed për inteligencen. Dhe isha me di qa është doja, që e përime që e që ka tëmë përvejtja dhe që ka shu të një kush hajtë, ashtë të? E qëfarë doja është? A dhe në që një me avdhinë. Ka që isha përfond dhe isha me falendru, gjithë stop në televizionës të dhe shtetimi të bojnë e kunë shumët mirë. Alla shumë. Gjithës është televizioni vetëm ku japët hafësirë në folët për zëtë, pra Allah. Në televizionë tjera nuk ka shansë jo Në no, të në mirë, në no, të në mirë. Allah e shpërlej për lërsime dhe për krahin, nësë Allah në gjellewala që të bekej bashkëmunimin tonë dhe të nejep sukses në rukëtimin tonë dhe të përfitojmë sa ma tepër nga këto mësime dhe nga këto udhëzime. Nësë e përket pytis, a namazja për gjerimin? Dujetë në obligime të Allah në gjellewala, për për për për për për për për për për për për për për pë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 Por një minutë Allahu geleuala dua të përgjithmoj Zot më ashtu dijen, o Zot më kanë ndall trulin, o Zot më sa më kuptu, dua të përgjithsoj më po ka kështu. Dua të përgjithsoj, por ndonjë e veçantë e posaçme që është për inteligj nuk ka këso kësoll duaje. Kemë një telefonat tjetër, urdhoni. Orno. Selamun alejkum o general. Aleikum selam wa rahmatullah zot i sferberkë për këtë fundë për nëshme që një të gërë i bro, zot i sferberkë uh, me genetë i shala. Kështë një përshë në këshë në këshë adekuate për në lidi me temën që këmi për sotë, për të po, uh, ashtë të shkittërë i momentin basështë më në njëra ma e përre të me kompërët të më ju. E kam një vlajë në uh, i kështë, jam një vlajë në të të të të të të të të të të të të të të t Nukon eh, ka që rezultat i asaj, i ka në shkollë, i ka në atë e doqta, dhe dhe të periodë. Eh, edhe tash më basi e së të vëzu, tash është në mëshë një së bivjeqare, është, uh, në në në njërës të vëzu, edhe uh, ka të nuk me, me hips, ka të nuk me të zvit, uh, lixë, të zvijt, i njëkë rrëmë dishe i gjira tatuaje, edhe do në në së gjudje kujash të fej. Po, jemi mundu në përmet të forumit uh, të relari që në maqë dëni, që jemi nga të të kovar, jemi mundu në përmet të tyre me gjithë në dërë një rrugë, po nuk ka pasu, jemi mundu edhe vetëm uh, po në përmet po, internet të një të një me tine me regjistro, po në përritaj që nuk ka qenë në shkromit. Po të të ashtë një pëshilë për jo vëndës e ka mundë që i të në ndihmanë. Po, po e qartë. E qartë, Allah. E qartë, në shkoda tashme e p përcjësisht flet për picë vllai ndëruam që na thret nga tetova që thret do të thotë flet për gjendje vllauçë ka qenë më herët për shkak të një operacioni pa dhe për shkak të gjendjes të dob fotografale ka qenë i dobët në shkollim tash është uzu dhe elhamdullah uzimi ka ndikuar tek ai pozitivisht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 pagun shkullimin tënë, pagun banimin dhe mund është me, me u shkullu. Pa da më kështu në disa kshillat përgjithshme nga se edhe kjo nuk është fëltore piku duhet të jipin këto kshilla për pasje e kërkove e pa është të ullës këtë të than. Andaj prava dhe shikon dhe është ta në dokumentacion ka diqka të mangët që shkakton mos pranimin e vlahot dhe refuzim e ti nga se në esens pranohen ata që ndërdojnë dokumentet, por nuk dhe mundon se pranohen me nj mund të pratoniera dy vjet u thash një njërë një studenta që kanë prit dy vjet tre vjet madje deri në katër vjet për më pranu andaj pardesha pred mos me humb mos me humba asgjë shkallohat në vendin e tyre ku kanë më parë duke ndihmu farefisit i tij edhe mëson gjuhën edhe prat një kursësh pranimin nga vendi rreth zonjë laçit jone soi rrugët edhe tja mundson që të pranohet atje ku ka dëshir kimini telefonat urrnone si dëgësohet selam aleikum Reikumussalam. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Desta, desta për një pytje, ho që ndëruar. Desta, desta për një pytje, mështë. Po, vlam, beqë mundës është të lërgo për nga televizioni? Në të lërgo për nga televizioni. Po, po. Në të është kam fillu me i folë të të zvolëtët, po është njëra. Po është njëra. Të momë të tafërnë në senërë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 do të me qenë edhe reagimi jëtë. Ata që eshe që po talë me ty, po po një gare, reagimi maj mirë është i njërimi tyne. Ma së mërë me ta fare. Ma së mërë me ta fare. Ata nuk interesohen për të vërtetën. Ata e në interesohen me të fu të në rretë në tyne dhe mu talë me ty vazhdimishtë. Ma ta ma së mërë. Reagimi maj mirë në të tyne është që të largohesh për tyne ose në qofë se je i diturën menet njët njët n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 Kry obligimin e shërimit njëherë nda e t'yune, dhe ma nuk kine ujmë më marrë më ta. Ndërsa, kemi telefonat pas të e bërshdo me këtë pyjtje. Urnoni? Dhe malikum. Aleikum, salam, artullam. Dhe shtë nërgjot dhë pyjtje? Po. Eh, para është, këta gratë që janë me nikab, edhe që akuzohen kim se paguën me pare, qëka do të me bo? A mua është të tu, apo me heshtë? Po. Po. Edhe të tjetë ditë është se cila grua muslimane duhet ta ndëgjët burin e saj për gjithë shka. Dhe më fanë që ka i përket dynjas. E unë dhe shtë ta në ditë a duhet një marleje burit për me shku gruete të prindin vetë. Se kom dëgju me s'jallë. Adin jam argumentës, kom dëgjallë që dikush pësat që nuk banë edhe një marleje. A duhet... Me shku ku? Te prind të vetë? Te prind të vetë, po. Po, po. A duhet një marle Andajm duke vój për dallancë, ka falu më falë çetier po tallmë të. Thash ata që tallën, sero një herë ose dy herë. Pse po falesh, se Allahu xhellahu ala na ka obliguar, pse sin fal të kalumun nuk e komplit, jo në vendot të Allahu xhellahu ala, por vajte me upun mira. Serajo kaç edhe as e mapet. Herrave tjera largohu prej tyre ose kalon bisedë tjetër. Ndërsa kategoria që s'as janë dëndërzum nuk din mësoj, ti Allahu s'u qendit më fal. Nuk ka vërtet më fal. Donjëz mënoj se o oh, e di sha fal pa ato dua komi msupes po di Ti kallëzëjë praktikë është asë nësë këmë ditë, që këmë ditë më fëalë, unë ju ndihmë ajë gjendë ju Andaj mundohë kësaj kategoria të gjendë shë sama pranë Në sama afërë që ti mësajshë me lehenë Allah Gjallahu ala Atë që të kamësut ju Allah Gjallahu Jelal Më dhe se kjo është ragim që dhëtë me pasë parasujshë Në situatë të caktuarëa, varsë nga kategoria njerëzëve që Që të flasënë, këmë në telefonatë, urnë në?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 Po, kem në telefon në pritje. Po, enkuadromi ka telefonat. Ornane? Alo. Ornane? Selam aleikum. Aleikum selam ure tullah. Unë u jesh fort tash më oz. Po, po. Dhereミën, e, po po ndohet rësi ka er, po viti drejt me notash. E dhe sombe drejtë le falë koh. Tanë të vije fazën e drejës në fazën e qleftish. Po. Antoine pour la peur de soir, ni elle veut dire bon hora desse mi chrapa a pris ponto escaladas Allah sou desse agora Allahu akbar came and na boa na garagem esse came o telefone da tu que peço alaykum assalam wa rahmatullah onde né gosta por hoje de pedir pode dizer molha fal foi lha checando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 ai hodhëxë për lidhën thash shkatet nëse është nëse ka knuron. Po, unë do të asha një këshillë për vozën, me çeks se çfarë kuroni ka knu se ka shumë primot si në votona që ndo gëdhinë shapo iknan, sa edhe na se fjalë radhës. E do të asha një abon këshillë se le ta din kush është ai, le t'i tregonam në Cina se 30 vjesë s'është më këna në majestashi, ksena ju ka dukë se po iknan. Kuron faktikisht po i ka thon këthesh tjetër.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 Amin edhe jubë, Allah ishë problef. Do shta, vështë në se moni një komend cilas... një ajetit koronisht të surën e nurë. Në se moni menot se kini pranë, koronin. Cëla Cil sura, cëla jetë? A, a cëlajt e lëzhej. Surës në nurë. Po, cëla jetë, së në numër? 35. Allah është dritë e qemi të tukët. Po. E qartë, e qartë, e qartë. E, e dhinë ndeshtë të përbesh, ha? E qartë. Në të komo t'ilë paka shumë, ti ka të shkurë ta. E qartë, e qartë. E qartë, ollo. Ke. Kemi edhe një telefonat vazhduke pritë. Si duket nuk kemi në pritëje. Kërësore, vazhdojme aty ku kemi në betë.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 Akim vajmë ndaj njerëz, iniorime. Po se marmata, ti atë që paguosha, paguoshte, jo. Këshmë rëndësi. E rëndësishme është që ne kemi të, të pastër për Allahut azhjal. Uh, därsa, därsa guajt e njerë nuk mund ti mbylën kurr. Çka do që të bësh, ne s'kamë fjalë. Ataj jona që ne kemi korrekt, imit të, korrek. të sjellshëm të jemi ata që zbatojn urr në Allahut azhjal. Pastaj njerëzve nuk mundem ne të ndëshim anë. E jona që dikush ka në këtë kuptim, t'i sharojë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 Kto janë shpifja akuta që kaskadua fatet hyrë, janë bosh, edhe shpire, bajat nuk më falë shpifja bajat janë bomba. Nuk shiten më kërkon këto fjalë. Ai injerimesh më e mirë. Sikur se Allahu dhe Llora tha: "Wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama." Edhe kur të komunikojnë ata, duhet me me komunikuar me ta, flasë në drejtim të tyre, ignorantët, ignorantë janë këta, ignorant që shpifin. Allahu thosë reagimi i njerëzit do të çmosh salama, paqe. Po Nas tekim nat me konflikt me ju. Jo, ja, jo. Ja. Jo, ja, nuk mundemi na provokoju. Na nuk dalim nga kontrolla, nuk dalim nga sabriun. Na para pëlqejm për vetën e heshtjen për ballakuzave të shtëpive të juaja. Kjo është reagim i injorimit dhe mosmora fare me ta. Kjo është më e mira. A duhet grua me imale e burri me shkute në esens, po. nëse për nesens po? Qase burri është ai që pyet për doanë ngruën nga shtëpia. Por, nëse burri bën zullum dhe nuk e lën ngruën kur dal, më dal, atëherë kjo duhet të mo rregullu në mënyra të ndryshme, pastaj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 nga dia një dre lid në raste nevojsh nevojës së mëdha në, në, në, në, në, më në raste të, të udhimit ndoshta angazhimit që s'ka pas mund si as si por kjo mundot një herë rall por jo të bëhet kjo praktikë e vazhdueshme kjo jo të bëhet vazhdimisht në namazin jo jo insisto me fua namazin ku ne vet ka sallallahu xelal wala othot in salat kanat ala almu'minina kitaban mawquta me advertit namazi është obligim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 është edhe e njohur tek me dhebi i Ebu Hanifes rahimuhullah se nuk lejohet të biet mes mbi çorapa. Ai kurzon që me që e mbathura që mbi të bëjmë mest të elkurës, të do thot, ajo që nëse elshojmë qendron nga nga forca e e e e përmbajtjes, e, e, e materiali që është propozuar, nuk është sikur çorapa. Po pjesa e e mbetur e dietarve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 ju jo mundin takimin e arshëm përse ti e bën kët pyetje edhe hoqja ti hapserimin e dur për kët çështje që uh, ju jo e pyetët dhe pyetja fundit që na erdhi ishte rreth komentit të surës 35 surën nur kjo është më dëgjat ngjëse kjo është një ajh që flet samawati, ardh, me Allahu nuru semawati wal ard mathalu nurihi Allahu ash-drita e qive tokës te shambli i 30 kemishkatin fiha misbah sikurse do thotë uh, një kandil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 ashaa rrugun e drejt ka allah subhanahu wa taala dhe përshkruat kjo drejt pastaj allah jalla jallahu that nurun ala nur drejt mbi drejt mersi mbi mersi allah jalla jallahu ib besimtarë a kjo është një koment shumë i shkurt tash nuk e di si saktësisht ku është polemi i sigurt ngase më thon komentoj këtë atë ajet e 35 surs nuri ka 4-5 rreshta thë gjithashtu që nga, nga ajet që nuk është lehtë mi komentoj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 Në ajo për mundësi që tu ndihmojmë dhe të japim përfitëna ata që kanë nevojë. Allahu xhallahu ole shpërbleft, ju ruajt dhe Allahu na bëft nga ata që hapin shtigjet të rrugëve, shtigje të punëve të mira dhe mbyllin shtigjet e punëve të këqija. Allahu na bëft prestë punëve të mira dhe prestë luftimit e dukrive negative. Allahu na mban shoqëtimi produktiv të dobëshëm kudo që të jemi. Për fen ton, për muslimanët, për vendin ton, për popullin ton